Розділ третій. Мандрівник у часі повертається. Мені здається, тоді ніхто з нас не вірив у машину часу. Річ у тому, що мандрівник у часі був занадто розумна людина, щоб йому можна було вірити беззастережно. Ви ніколи не сказали б, що добре його знаєте. За його удаваною щирістю, Завжди відчувалося щось недомовлене, щось приховане. Якби ту модель нам показував і давав до неї пояснення, нехай словами мандрівника «Філбі», недовір'я в нас було б куди менше. Ми розуміли б мотиви, що керують ним. Та й перший ліпший різник зрозумів би Філбі. Але мандрівникова вдача мала надто багато незвичайних рис, щоб на нього ми могли покластися. Те, що славило б іншу, не таку тьому, що людину, сприймалося від нього тільки як фокус. Величезна помилка – робити будь-що з видимою легкістю. Серйозні люди, що з повагою ставилися до мандрівника, ніколи не були певні в ньому. На їхню думку, вони б ризикували своєю поважною репутацією, здавшися на його міркування, це було б так само небезпечно, як довірити дитячим рукам коштовну річ із тендітної порцеляни. Отже, мені здається, що між тим четвергом і четвергом наступного тижня майже ніхто не розводився про подорож у часі. Дарма, що вона зацікавила всіх нас. Думали ми і про неймовірні перспективи, що відкривала б така подорож, і про практичну її нездійсненність. І про кумедні анахронізми та цілковитий хаос, що постав би, якби вона відбулася, мене особисто найбільше вразив фокус з моделлю. Пригадую, що я порушив це питання, зустрівшись в п'ятницю з лікарем на засіданні Ліннеївського товариства він казав, що бачив дещо подібне в Тюбінгені, і особливу увагу звертав на те, що одна свічка під час досліду погасла. Та пояснити, як саме зроблено було той фокус, він не міг. Я дуже часто відвідував мандрівника в часі. І найближчого четверга, за своїм звичаєм, так само вибрався до Річмонда. Приїхав я до нього пізно, і в вітальні застав уже четверо чи п'ятеро гостей. Біля каміна стояв лікар з аркушем паперу в одній руці і з годинником у другій. Я перебіг очима по товариству, шукаючи мандрівника. Тепер уже пів на восьму, сказав лікар. Може, пообідаємо? А де ж? спитав я, назвавши прізвище нашого господаря. Ви хіба тільки но прийшли? Я сидів навпроти них і помітив це перший. А, -а промовив я. Нарешті. Двері відчинилися на всю широчінь. Перед нами стояв мандрівник у часі. Я скрикнув з подиву. «Боже мили, що з вами сталося, друже?» вигукнув лікар, глянувши на нього зблизька. Усі присутні обернулися до дверей. Вигляд у нього був і справді дивний. Піджак запорошений і забруднений, рукави внизу в зелених плямах, волосся розкуйовджене. Мені навіть здалося, що він посивів. Не знаю, чи то від пилу, чи, може, й справді волосся його трохи посіріло він був блідий, як мрець, на підборідді видно було напівзагоєний поріз, обличчя виражало страждання й смуток. Якусь мить він постояв коло дверей, ніби осліплений світлом, а тоді, трохи накульгуючи, як той волоцюга, що намуляв ногу, ступив у кімнату. Ми мовчки дивилися на нього, чекаючи, коли він заговорить. Проте мандрівник не мовив ні слова і, доплентавшись до столу, простягнув руку до вина. Редактор налив склянку шампанського і підсунув її господареві. Той випив і немов ожив. Принаймні, він оглянув нас, і щось схоже на його колишню усмішку майнуло у нього на обличчі. «Що в біса ви робили?» – спитав лікар. Мандрівник, здавалося, не чув запитання. «Та ви не турбуйтеся», – запинаючись, вимовив він. «Я почуваю себе цілком добре». Він замовк, мовчки відсунув свою склянку до пляшки, і коли йому налили ще, перехилив її одним духом. «Тепер гаразд», – сказав він. Його сірі очі засяяли, а на щоках з'явився рум'янець. Він із видимим задоволенням глянув на нас і пройшовся по теплій і затишній кімнаті. «Піду помиюся і переодягнуся, а тоді вже розкажу вам усе». Мовив він знову, повільно підшукуючи слова. «Залиште мені, нічого не розумію». Я впіймав на собі погляд психолога і побачив у його очах відбиття своїх власних здогадів. Я думав про мандрівника, що тим часом кульгав по сходах. Здається, крім мене, ніхто не помітив, як він припадав на одну ногу. Лікар першим опанував своє здивування і подзвонив, щоб подавали гарячі страви. Мандрівник не любив, коли служники лишалися в їдальні під час обіду. Редактор, бурмочучи щось до себе, взявся за ніж Давиделку. Мовчазний гість зробив те саме. Якийсь час розмова наша складалася з вигуків здивування. Нарешті редактор не стримав своєї цікавості. Чи не збільшує наш друг свої скромні прибутки з тарцюванням? А може він просто з'їхав з глузду? – спитав він. Я певний, що до цієї справи причетна машина часу, – відповів я. І став закінчувати розпочати психологом оповідання. Нові гості одверто висловлювали недовіру. Редактор почав заперечувати. Що це за мандри в часі? Не можна ж запорошитися тільки тому, що заплутався в своєму парадоксі. Скрикнув він і, вважаючи, що така думка не позбавлена дотепності, провадив далі Невже там, у майбутньому, немає навіть щиток для одежі. Журналіст також не хотів вірити в цю історію і, приєднавшись до редактора, і собі почав сипати дотепами. Обоє вони були журналістами нового типу, веселими і спритними молодиками. Наш спеціальний кореспондент із завтрашнього дня повідомляє. Сказав або, вірніше, вигукнув журналіст саме в ту мить, коли мандрівник повернувся до їдальні. Він був одягнений у звичайний костюм, і крім неуважного погляду, на обличчі його не залишалося жодного сліду недавнього виснаження, що так мене вразило. «Оці хлопці кажуть, нібито ви мандрували десь у середині наступного тижня», – весело зустрів його редактор. Чи не розповіли б ви нам чогось нового про нашого маленького розбері? Який гонорар бажаєте? Мандрівник, не відповідаючи, сів на залишене йому місце. На обличчі його була звичайна лагідна усмішка. «Де баранина?» – спитав він. «Яка-то насолода знову встромити веделку в м'ясо!» «Розповідайте!» – став вимагати редактор. «До біса розповіді!» – відповів мандрівник. «Я хочу їсти і не скажу ні слова, доки не підкріплюся. Дякую. А сіль?» «Скажіть лише одне слово, – попросив я. – Ви справді мандрували в часі?» «Угу», – притакнув головою мандрівник, жуючи на повен рот. «Плачу по Шилінгові за рядок усного звіту», – не вгамовувався редактор. Мандрівник простягнув свою склянку мовчазному гостеві, що пильно дивився на нього і постукав по ній нігтем. Той занепокоєно схопився з тільця і квапливо налив йому вина. Обід, здавалося, тягся дуже довго. Я на силу стримувався від розпитувань, та й інші гадаю так само. Журналіст намагався розвіяти напруження, розповідаючи якісь стародавні анекдоти. Але мандрівник був захоплений обідом, виявляючи апетит справжнього волоцюги. Лікар запалив сигару і, примруживши очі, стежив за мандрівником. Мовчазний гість виглядав ще похмурішим і нервово пив шампанське. Нарешті мандрівник відсунув від себе тарілку і обвів нас поглядом. «Мушу перепросити», – промовив він. «Але мені страшенно хотілося їсти». «Зі мною, бачите, трапилася незвичайна пригода». Він узяв сигару і обрізав її кінчик. «Перейдемо до курильної кімнати». Моє оповідання буде занадто довге, і краще слухати його не над брудним посудом. І, подзвонивши служниці, він провів нас до суміжної кімнати. «Ви розповіли вже про машину, бленку, дешу і чоузу?» – спитав він мене, отхиляючись на спинку крісла, кивнувши на трьох нових гостей. «Але ж усе це тільки парадокс!» – зауважив редактор. «Я не можу сперечатися сьогодні». Розказати про те, що зі мною трапилося, я розкажу, але сперечатися мені не сила. Я розповів вам усю історію, коли потім він трохи ожив. Записуючи його слова, я надзвичайно гостро відчуваю неспроможність пера й чорнила, а надто свою власну неспроможність передати всі тонкощі його повідання. Думаю, ви досить уважно прочитаєте його. Але ви не побачите блідого, правдивого обличчя оповідача в ясному кружалі світла одностільної лампи. Не почуєте щирої інтонації його голосу. Ви не уявляєте, як він мінявся на виду, розповідаючи про окремі події, учасником яких він був. Ми сиділи в тіні бо свічок у курильні не запалювали, і тільки обличчя журналіста та ноги мовчазного гостя були освітлені. Спочатку ми час від часу перезиралися, а потім дивилися тільки на обличчя мандрівника.